Іван вже знав, що має сина. Звісно, страждав, що дружина з дитиною в неволі, а він на свободі. Дивно рухнули їхні плани, коли й не сподівалися. Корабель благополучно дістався Одеси. Генерал, віддавши розпорядження про вивантаження, обладнання та його доставку до Миколаєва, вирушив до Москви. Сказав, що поки Іван закінчить тут, він сам владнає свої справи в столиці, а потім по помолоде подружжя і радо влаштує Івана при штабі, а Ніколь – удома при своїх дітях. Перспективи вимальовувались чудові. Закохане подружжя сподівалося, що війна позаду – найстрашніше в їхньому житті випробування також. Проте виявили, що хоча кулі косять Здебільшого рядових, але й генералітет країни-переможниці не застрахований від кулів в спину навіть після війни. Інтриги на горі, політика, ігри можновладців були страшнішими за війну, де принаймні було зрозуміло, хто свій, а хто ворог. Генерал потрапив під слідство, звинувачуваний за кількома статтями. Ніякої інформації про нього Іван більше не мав, тому демобілізований після завершення верстатної епопеї зібрався їхати з Ніколь до рідного Пітера. Але спеціальні люди, допитавши його і з приводу спілкування з генералом, і з приводу французької дружини, Видали припис, який забороняв проживання у великих містах СРСР. А в усній формі рекомендували не висовуватися. І краще їхати кудись до провінції. Ніколь молилась і плакала всю ніч, хоч і мало зрозуміла з пояснень чоловіка. Не дуже ще вони обоє тоді навчились мовам. Але відступати було нікуди – Молоді поклались на долю, і вона з'явилась в образі рядового кряжа, котрий того дня прийшов прощатися з лейтенантом. З ним Іван пройшов пів війни, проїхав усю Європу, переплив море і знов опинився на батьківщині. Почувши новини, він сказав просто, «А поїхали лейтенанти зі мною до Ніжина, містечко тихе, славне». Та й робочих рук, мабуть, потребує після війни. А там і кинули вони якір. Жили тихо, не висовуючись. З 47 по 51 -й. Працювали на механічному заводі, який, не дуже постраждавши в окупації, випускав тоді обладнання для рибальських суден. Жили, працювали. Ніколь шила собі та людям на трофейному зінгері. Жили скромно та дружно, мріяли про дітей. Аж поки комусь не спало на думку, що француженка в наших краях – це не просто так. Чи то були відголоски справи генерала, чи патріотизм нових земляків, а може чийсь розрахунок, звільнити місце біля вродливого та роботящого Івана, хто тепер знає. Дещо я дізналася в таборі від Ніколь, щось від Івана вже потім. Оте неймовірне «потім» настало, коли я, заливаючи слізьми, поховала в чужому містечку свою подругу. Дорога від Казахстану до України не близька. Ми трималися разом, домовившись і далі не покидати одна одну та спромогтися об'єднати наше життя, чи то у Києві, на моїй батьківщині, чи у Ніжині, де вони вже якось влаштували було своє життя. Ми їхали з Сергійком, міняючи потяги, речей з собою мали обмаля, які речі у колишніх засуджених. Найдорожчим вантажем був хлопчик. Найголовнішим питанням – прогодувати його в дорозі та довести до батька живим. Що самі були голодні, то пів біди, ми звикли, якщо до голоду можна звикнути. Раптом в дорозі у Ніколь почався різкий біль у животі. Вона лежала на полиці вагону, стогнала, підтягнувши коліна до грудей, часто та неглибоко дихала, а обличчя її було укрите липким потом. У таборі ми звикли терпіти та не турбувати інших дрібницями. Але коли я нахилилась до Ніколь, вона глянула на мене приречено і сказала, «Так, так погано мені ще не було». Я просила якусь жінку приглядіти за Сергійком, який тихо сидів у кутку на сусідній полиці та тріпав рученятами мамину хустку – і побігла вагоном, питаючи всіх на ходу, чи є у потязі лікар. За кілька годин нас висадили на якісь невеличкі станції та під водою відвезли до одноповерхової на два крила лікарні. Здавалося, що Ніколь почувається краще, вона вже не стогнала і не притискала коліна до грудей,